Aprilie spulberat Pista 9 Capitolul 1 Ori de câte ori își simțea picioarele amorțindu-i în își mișca ușor genunchii și atunci pietrișul de sub el scârția trist. De fapt, tristețea în el își avea o bărșie, nici când până atunci nu-i se mai întâmplase să-și adăne nemișcat atâta vreme în dărătul zăplazului pe drum așteptând pe careva. A murgea. Speriat, aproape cuprins de panică, privea prin înainte de a se întuneca, îi spuse taicăsu. Ai răbdare și așteaptă. Mișcă încetișor țeava și în crestătura ei apărură câteva petice de zăpadă apoase albind dincolo de drum. Apoi zări păduricea de măslini sălbatici. Pentru a suta oară îi trecu prin gând că în ziua aceea, în viața lui, nu era o zi ca toate celelalte. ne reveni la crâmpeiul de zăpadă netopită din câmp. Ceea ce crezuse a fi o zi unică în viața sa, se rezuma acum la un pumn de zăpadă, stingheră și la câțiva măslini sălbatici, părând a aștepta și ei încă de la amiază cele ce urmau să se întâmple. Încă puțin și se va întuneca, își zise, iar așteptarea mea se va dovedi zadarnică. În sinea sa creștea dorința ca seara să vină cât mai degrabă și în urma ei să se prăvale noaptea pentru ca el să poată fugi cât îl o picioarele din ascunzătoarea aceea blestemată. Dar ziua se stingea fără grabă și mai avea deci de așteptați. Deși aceasta era a doua tentativă de gheacmarie din viața lui, cel pe care urma să-l ucidă era același, așa încât așteptarea de acum putea fi socotită prelungirea primeia. Simți din nou fiorii reci la picioare și își mișcă iarăși genunchii ca pentru a opri frigul să îi se răspândească în trup. Cu toate acestea răceala îi cuprinse de mult pântecul și pieptul, ajungându-i până în creștetul capului. Își închipuia chiar și creierul înghețându-i frântură cu frântură ai idoma peticelor acelora de zăpadă de pe câmp. Nu reușea să-și ducă gândurile până la capăt, nici să găsească în ele vreun dram de logică. Îl stăpânea o ură neîmpăcată față de pâlcul de pomi și de câmp ele de zăpadă și își zicea uneori că dacă ele n-ar fi existat, de mult ar fi putut să-și părăsească locul de pândă. La răspântie a apărut cel sortit să moară așa cum mai apăruse în după-amiaza aceea de nenumărate ori. Mergea cu pași măsurați, iar țeava puștii îi ieșea neagră din dărătul umărului drept. Omul din ascunzătoare se cutremură. Nu mai era o închipuire, era chiar cel pe care îl aștepta. Ca și de sute de ori până atunci, Giorgu îndreptă arma spre celălalt, ochindu-i țeasta. Pentru o clipă, capul păru a se juca de-a vații ascunselea cu țeava, ba chiar i se năzări să zâmbească jocoritor. În urmă, cu șase luni, i se întâmplase la fel, iar el, pentru a nu-și sluți victima, de unde să-i fi venit doamne mila asta în ultimul moment, ochise mai jos rănindu la umăr, în loc să-l ucidă. Celălalt se apropia. Numai de nu aș răni, doar, își zise Georgu, aproape tremurând. Despăgubirea pentru prima rană abia de să se soplătească și a doua nereușită avea să-i ruineze familia de tot. Moartea însă nu se despăgubea. Cel așteptat se apropia. Mai bine să nu-l ating deloc decât să-l rănesc, gândi cel din ascunzătoare. Așa cum își imaginase de sute de ori înainte de a ochii, după cum cerau legile nescrise ale pământului, Giorgu îi vorbi omului de pe drum. Nici atunci și nici mai târziu nu reuși să-și amintească dacă din gâtlej îi ieșise vreun sunet sau nu. Adevărul este că victima întorsese pe neașteptate capul. Giorgu zări brațul celulea zvâgnind ca și când ar fi vrut să-și smulgă pușca de pe umăr. Atunci trase. Imediat după aceea își ridică privirea și aproape mirat se holbă la omul din fața sa. Mortul, deși rămăsese în picioare, Georgu era convins că celălalt e mort, încercă să mai facă un pas. Pușca îi căzu într-o parte și, în aceeași clipă, trupul căzu în partea cealaltă. Georgu ieși din ascunzătoare și o porni spre cel răpus. Pe drum nu se zărea țipenie de om. Își auzea proprii pași. Mortul căzuse cu fața în jos. Giorgu se aplăcă dinaintea lui și îl atinse cu mâna ca pentru a-l din somn. Ce naiba face?" se întrebă. Mâna atinse din nou umărul mortului, încercând parcă să-l readucă la viață. Ce m-o fi apucat?" își zise iar. Înțelese însă brusc că se apropiase de victimă nu pentru a o reduce la viață, ci pentru a o întoarce cu fața în sus, cum cerea obiceiul. Da." Asta voise, să-l întoarcă cu fața în sus. Măslinii sălbatici și peticele de zăpată erau tot lângă el, observându-i fiecare gest. Se ridică și încercă să plece, dar își aminti că nu-i sprijinise celuilalt pușca de frunte. Toate acestea le făcu ca prin vis. Îi venea să vomite și în două-trei rânduri își puse că avea să leșine. Câteva minute după aceea se regăsi alergând pe drumul pustiu. Cobora în tunericul, privi de câteva ori înapoi, fără să știe nici singur de ce. Nimeni. Drumul se pierdea în zare printre pâlcuri de pom și tufișuri, tăind din două zile ce se sfârșea. Auzi de undeva din față tropot de catări și mai apoi voce omenești, câțiva săteni se apropiau la pas. Veneau din o specie sau poate de la târg. Se trezi în fața lor mai degrabă decât se aștepta. Printre bărbați, zării femei și copii. Îi spuse răbună seara și el se opri. Mai înainte de a le vorbi, arătă cu mâna înapoi, într-acolo de unde venea. La răspântia aia a muncis un om, zise cu glas aproape răgușit. Puneți-l cu fața în sus și așezați-i pușca la căpătâi, oameni buni. Pentru un moment se făcu liniște. Ție rău? întrebă cineva. Nu răspunse. Celălalt îl sfătui ceva, după cum a avut impresia, dar nu pricepu nimic. Plecă mai departe. Acum, după ce le spusese ce să facă cu mortul, se simțea nițeluși mai ușurat. Nu-și mai amintea în ruptul capului dacă atinsese leșul sau nu. În asemenea cazuri, obiceiul dădea dreptul ucigașului de a-i ruga petrecători să îndeplinească ceea ce nu el nu fusese în stare să facă. Era însă mare păcat ca mortul să fie lăsat așa cum căzuse. Când intră în sat, încă nu un optase. Ziua aceea unică nu se sfârșise. Poarta o grăzi era întredeschisă. O împinse cu umărul și intră. Ei! Se auzi dinăuntru. Făcut din cap în semn că da. Când? Ceva mai dec vreme. Le auzi pașii coborând treptele de lemn. Ai sânge pe mâini, zise tatăl, du-te și spală-te. își privi buimac mâinile. Poate că atunci când l-am întors, șopti. Zadarnic își făcuse griji pe drum. Era destul să își privească mâinile pentru a-și da seama că totul fusese îndeplinit întocmai cum trebuia. În casă se simțea miros de cafea prăjită. Ciudat, îi era somn. Căscă de două ori la rând, ochii surorii celei mici, sclipind deasupra umărului său stâng, îi părură la fel de îndepărtați ca două stele răsărite într-un colț de cer. Și acum, se pomeni întrebând, fără a se adresa de fapt nimănui. Trebuie anunțați oamenii, zise tatăl. Abia acum, Giorgu văzu că taicăsu își încălțase opincile. Tocmai își bea cafeaua când auzi de afară. Jorgu Berișa l-a ucis pe Zef Crucicie. Vocea avea ceva neobișnuit, ceva ce amintea de tonul pristavului, hotărârile stăpânirii și de cel al vechilor litanii. Strigătul acela straniu îl scoase pentru un timp din starea de somnolență în care se afla. Își imagină cum numele se desprinde de el, părăsindu-i ființa cum răbufnește în afara sa ca un torent. I se întâmpla pentru prima oară așa ceva. Georgu Berișa repetă ca pentru sine neînduplecatul pristav. Ucigașul avea 26 de ani și niciodată până atunci nu pătrunsese atât de adânc în tainele vieții. Pe drumul vestitorii morții își transmiteau numere lui unul altuia. Peste jumătate de ceas fu adus în cătun trupul celui ucis. Conform obiceiului fusese purtat pe patru crenci de fag. Existau slabe speranțe că ar mai fi trăit. Tatăl mortului aștepta la poartă. Când cei ce aduceau trupul fără viață se apropiară la patruzeci de pași, întrebă Ce mi-aduceți? Răniți sau mort? Răspunsul scurt, categoric. Mort. Bătrânul avea gura căscată. Găsi cu greu un strop de salivă în fundul gâtlejului. Reuși totuși să articuleze câteva vorbe. Băgați mortul în curte și dați de veste în sat și printre rubedenii. Tălângile turmelor ce se întorceau în cătunul breziv tot, clopotul de vecernie, zgomotele obișnuite ale serii, aveau de astă dată ceva din fatalitatea morții. Pe ulițele și potecile satului era o agitație neobișnuită. Focuri mari fuseseră aprinse la răscruci. În ograda mortului intrau oameni, alții ieșeau. Din ce a ucigașului de asemenea, forfota era întoi. De la ferestrele caselor mai răslețe soseau ultimele vești. Giorgu Berișa l-a ucis pe zef crucicie. Ați aflat? Giorgu și-a răzbunat fratele. Cei din neamul Berișea o oare răgazul de o zi? Sigur că da. Se întunecase dea a binelea. Pâlpâitul focurilor devenise mai domol. Treptat flăcările se colorau în sângeriu, ai doma magmei vulcanice de-abia din fundul pământului. Scânteile purpurii răspândeau în jur, presentimente și jurăminte pline de ură. Patru bărbați conduși de un bătrân se îndreptau spre casa îndoliată. Mișlocitorii merg să ceară răgazul de o zi pentru familia Berișa, zise careva de la geam. O să-l-l dea oare? Cu siguranță că da. Cu toate acestea, cei din familia lui Giorgu își luau măsuri de apărare. Ici-colo se auzeau glasuri. Muraș intră repede în casă. Gen, zăvorește poarta. Unde să fie Prenga? Toate rudele mai apropiate sau mai de departe luau aceleași măsuri. Momentul de după omor era cel mai primejdios pentru că familia victimei nu-și dădu încă consimțământul la răgazul de o zi, iar obiceiul pământului le îngăduia să ucidă și să se răzbune pe oricare din neamul Berișa. Cei de la ferestre așteptau rezultatul discuțiilor din casa celui ucis. Or să cadă la învoială, doamne?" se întrebau femeile pe la colțuri. În fine, cei patru intermediari ieșiră, parlamentările se desfășuraseră repede. După cum pășeau nu se putea deduce nimic, deși nu peste mult timp cineva răspândi vestea. Familia Crucicie și-a dat consimțământul. Pricepură cu toții că era vorba de răgazul scurt de 24 de ore. La cel mare, de 30 de zile, încă nu se gândise nimeni, pentru că acela nu putea fi obținut de familie, ci de obștea satului și, în afară de asta, el trebuia cerut numai după înmormântare. Știrile zburau din gură în gură. Familia Crucicie și-a dat consimțământul. Au consimțit la răgazul cel scurt. Slavă cerului, măcar 24 de ore, nu va mai fi vărsare de sânge și opti un glas hodorogit din spatele oblonului. Ceremonia funerară a avut loc a doua zi la prânz. Bocitoarele veniseră de departe, zgâriindu-și obrajii după obicei și smulgându-și părul din cap. Vechiul cimitir din spatele bisericii se umplu de surtucile negre ale sătenilor. După înmormântare, oamenii se îndreptară spre casa mortului. Printre ei se afla și Giorgu. La început nu voise să vină. Se hotărâse totuși la insistențele lui Taicăsu. Așa cere, canonul îi spusese, trebuie să mergi la înmormântare, ba chiar și la Parastas. Dar eu sunt ucigașul lui," răbufnise fiul. Eu l-am ucis. De ce să merg acolo?" Tocmai pentru asta vioretezase tatăl. Oricine poate să lipsească, tu însă nu ai dreptul. Dar de ce? Se împotrivise pentru ultima oară Giorgu. De ce? Tatăl îl privise înfuriat și Giorgu tăcuse. Mergea acum alături de consăteni, palit cu paș șovăielnic, sub privirile piezișe ale oamenilor, priviri ce lunecau peste el și se pierdeau în gol. Cei mai mulți dintre ei erau din familia mortului. Pentru a nu știu câta oară, Giorgu se întrebă cu năluf, ce caut eu aici? Ochile erau reci, lipsea din ei orice urmă de ură, tot astfel cum fusese și el cu o zi în urmă, rece indiferent în ascunzătoarea de pe marginea drumului. Acum groapa proaspăt săpată, crucile de piatră sau de lemn, majoritatea căzute într-o rână, ganatul trist al clopotului, toate acestea aveau în ziua aceea o legătură directă cu el. Fețele bocitoarelor zgâriate groasnic de unghii, o doamne, cum i-au mai crescut unghiile în 24 de ore, își zise el. Siuvițele de smulse cu sălbăticie, ochii holbați, pașii monotoni cel înconjurau din toate părțile, atmosfera aceea macabră îi se datora lui și numai lui. Și ca și când asta n-ar fi fost destul, fusese obligat să se lase cuprins de ea până la contopire, alături de ceilalți. săturile de pe bundele lor se apropiau la un pas de cere de pe veșmântului, ca niște șerpi veninoși gata să se înșface, ba chiar în timpul mersului aproape că se atingeau. Dar nu-i păsa de nimic. Răgazul de 24 de ore îl apăra mai bine decât meterezele oricărei cetăți. Țevile puștilor li se înălțau pe umăr, dar în momentul acela ele nu aveau dreptul să se descarce asupra lui. Poate mâine, poate poi mâine, iar dacă obștia i-ar fi obținut răgazul de 30 de zile, atunci ar mai fi avut parte de încă 4 săptămâni de liniște. Apoi... Țeava unei carabine se legănea de colo-colo ca pentru a face altfel decât celelalte câțiva pași mai în față. O alta scurtă undeva în stânga, altele de jur împrejur, care dintre ele, în forul său interior cuvintele, mă va ucide, se înmuiară și se metamorfozară în vațâșni asupra mea. Drumul de la cimitir la casa mortului părea nesfârșit. Urma fără putință de scăpare parastasul. Se va așeza la masă împreună cu toți ceilalți, îi se vor pune dinainte bucatele, lingura și furculița, iar el avea să se ospăteze. În câteva rânduri îi trecut prin cap că trebuia să iasă din situația aceea lipsită de sens, să fugă din mijlocul consătenilor, chiar dacă aceștia l-ar fi înjurat, l-ar fi bat jocorit, i-ar fi zvârlit în față că ne socotește canunul, ba chiar și dacă și-ar fi slobozit puștile în urma lui, numai să fugă, să fugă. Știa însă că nu va putea face nici când lucrul acesta, tot astfel cum nu putuse să fugă din ascunzătoare cu o zi în urmă. Așa cum nu putuseră să o facă nici bunicul, nici străbunicul, și nici cei mai îndepărtați străbuni în urmă cu 50, 500 sau 1000 de ani. Iată casa mortului, la ferestrele înguste deasupra bolții de la intrare, fusese atârnate panglici negre. Oh, unde o să mă ascund? gemul el neauzit, și deși îl mai despărțeau de bolta ascundă de piatră 100 de pași, își plecă fruntea încă de pe acum. Parastasul se desfășură după toate regulile Până în ultima clipă, Giorgu își imagină propriul parastas Care dintre cei din fața lui avea să vină, așa cum venise el aici, așa cum merseseră Tatăl și bunicul și străbunicul de-a lungul a sute și sute de ani de neîncetate suferințe Bocitoarele mai aveau încă obraji zgârie și plini de sânge Tradiția cerea ca ele să nu-și spele rănile nici în satul în care avusese loc vărsarea de sânge și nici pe drum la întoarcere Dungile roșii de pe frunt și obrajile tădeau aspectul unor măști Georgu se întrebă cum vor arăta ele la propria lui în mormântare. I se părea acum că perindarea pe pământ a neamului său nu făcuse altceva decât un parastaz fără sfârșit la care ori ei se duceau la ceilalți, ori ceilalți veneau la ei. Și fiecare dintre tabere, înainte de a porni către cealaltă, își punea pe față masca însângerată. După amiază, în cătun, se întăția iar forfota. Peste câteva ceasuri expirau cele 24 de ore, asupra cărora se căzuse la învoială. Încă de pe acum, mai marii obștii se pregăteau să se înfățișeze dinaintea celor din familia Crucicie, pentru ca, respectând pas cu pas, canonul să obțină în numele lui Giorgu răgazul cel mare de 30 de zile. Pe la porți, sus, în odăile femeilor și la răspântii, se discuta numai despre asta. Fusese primul om din Jack Marie, din primăvara aceea și era firesc să se comenteze atât de stăruitor toate amănuntele legate de el. Evenimentele decurseseră după toate regulile, și înmormântarea și parastasul și obținerea consimțământului pentru răgazul cel scurt, într-un cuvânt totul fusese înfăptuit conform canonului astfel încât și răgazul de 30 de zile pe care consătenii aveau să-l ceară familiei mortului urma să fie acordat fără doar și poate. Între timp, în așteptarea veștilor, oamenii își aminteau de cazurile când fusese răcălcate rânduierile, mai curând sau mai demult, printre consăteni sau în satele vecine, ba chiar și în ținuturi depărtate la marginea provinciei erau pomeniți cei ce nesocotiseră tradiția, ca și pedepsele aspre ce li se aplicaseră. Existaseră cazuri de indivizi osândiți de familiile lor, de familii întregi ostracizate de oștea satului și chiar de cătune rebele supuse represaliilor, mai multor cătune sau ale steagului, cum li se mai spune. Dar slavă Domnului, ziceau oamenii, cu mulțumire în glas de multă vreme în satul lor, nu se întâmplase o asemenea rușine. Totul se petrecuse conform canonului și era greu de imaginat că cineva ar fi putut să-l ignore. Chiar și acum lucrurile se desfășurau normal. George Berisha, ucigașul, deși tânăr de ani, se purtase înțelept atât la înmormântare cât și la parastas. Cu siguranță că va obține răgazul cel mare, cu atât mai mult, cu cât păsuirea așa cum putea fi obținută de obște, tot astfel putea fi retrasă de ea în cazul în care ucigașul, profitând de acest răgaz, ar fi umblat fără rușine prin sat, împăunându-se cu fapta sa. Dar George Berisha nu era un astfel de om. Din contră, despre el se spunea că ar fi un tânăr cu minte și la locul lui și dacă un altul ar mai fi putut greși, el n-ar fi fost niciodată în stare de așa ceva. Răgazul cel mare fu acordat de cei din neamul Crucicie după amiază târziu, cel puțin timp înainte de a expira celălalt. Unul dintre bătrânica tunului, dintre cei care discutaseră cu familia mortului, se înfățișe acasă la berișa, înștiințându-i despre cele stabilite și repetând cu această ocazie că Giorgu nu trebuia să ne socotească în acest răstimp, bună cuvință, etc., etc. După plecarea acestuia, Giorgu rămase ca și până atunci tăcut în obscuritatea odăii. Îi mai rămâneau încă 30 de zile în care se putea socoti în afară de pericol. Apoi, întreaga ființă avea să-i fie învăluită într-un întuneric de moarte. Aidoma liliacului se va mișca numai prin beznă, fugind de lumina zilei, de la luna plină, de focul din vatră. 30 de zile își repetă. Împușcătura pornită din dosul zăplazului îi împărțise viața în două jumătăți primii 26 de ani de până atunci și următoarele 30 de zile care începeau de azi, 17 martie și sfârșeau în 17 aprilie. După acea zi avea să-și înceapă viața de animal hăituit, viață pe care nici noi mai punea la socoteală. Georgu privi cu coada ochiului prin deschizătura îngustă a ferestrei o învălmășală de culori pe care doar luna martie le putea îmbrăca. După aceea, aprilie, mai bine zis, prima jumătate a sa, simți un gol în coșul pieptului. Încă de pe acum, aprilie îl înveșmânta într-un uh, giurgiu dureros. Dintotdeauna, aprilie îi se înfățișase drept luna în care nimic nu-ți poate izbândi. Luna iubirii, cum spuneau cântecele, un aprilie neterminat. Totuși, bine că se întâmplase așa, îi trecu prin cap, fără a ști de fapt de unde îi venise ideea aceasta, de la sentimentul că-și făcuse datoria față de fratele ucis sau poate din pricina anotimpului. Nu trecuse mai mult de jumătate de ceas de la plecarea bătrânului și el se obișnuise deja cu gândul că viața îi era împărțită în două. Ba chiar ajunsese să se convingă singur că ea fusese dintotdeauna așa, o parte mai lungă de 26 de ani, monotonă și incoloră, în care martie și aprilie se perindaseră de 26 de ori, 26 de ierni și de veri și partea cealaltă cea scurtă de patru săptămâni, năvalnică, repede trecătoare, alcătuită dintr-o jumătate de martie și o jumătate de aprilie, ca o creangă frântă sub greutatea zăpezii. Ce-i rămânea de făcut în cele 30 de zile? De obicei, oamenii se grăbeau ca în timpul acesta să facă tot ceea ce nu făcuseră până atunci. Și când nimic însemnat nu le dădea ghes, se mărgineau să-și ducă la bun sfârșit treburile zilnice. Dacă era vremea aratului sau a culesului munceau la câmp, dacă nu aveau de făcut niciuna din acestea, se apucau de lucruri și mai obișnuite. Reparau acoperișul stricat, îngrijeau de vite ori se urcau pe culmi și priveau îndelung zborul vulturului sau șnepii încărcați cu chiciura. Cei neînsurați se însurau, dar Giorgu n-avea de gând să facă așa ceva. Fata cu care îl logodiseră și pe care de fapt nu văzuse niciodată, căzuse răpusă de boală în satul ei îndepărtat cu un an în urmă, iar el nu se mai gândise la însurătoare. Fără a-și deslipi privirea de priveliștea mohorâtă de afară, se întrebă ce-i rămânea de făcut în cele 30 de zile pe care nu le mai avea de trăit. Uneori îi păreau puține, chiar prea puține, o fărămâne în destulătoare de timp, după care, câteva minute mai târziu, cele 30 de zile le socotea neînchipuit de multe, de lungi și de zadarnice. 17 martie, murmură pentru sine, 21 martie, 28 martie, 4 aprilie, 11 aprilie, 17 aprilie, 18 moarte și așa mai departe. Aprilie moarte, aprilie moarte, fără mai, mai, niciodată. Și optea ca an vis printre dinți, zile și luni, când auzi pașii lui taică său care cobora de sus, cu o pungă în mână. Fiule, ai aici 500 de groși, prețul sângelui, zise, întinzându-i punga. Georgeu îl privi mirat, ascunzându-și mâinile la spate, cât mai departe de banii aceia blestemați. Ce?" întrebă cu glas stins. Pentru ce?" Tatăl făcu ochii mari. Cum pentru ce? Ai uitat de birul de sânge?" A!" exclamă fiul ceva mai liniștit. A, da!" Punca se mai afla încă în fața sa și el întinse mâinile. Poi mâine trebuie să pornești spre cula din oroș, urmă tatăl. Până acolo ai de făcut o zi întreagă. Georgun ar fi vrut însă să meargă nicăieri Și asta nu poate să mai aștepte tată Trebuie plătit imediat Da, fiule, e grabnic Taxa sângelui trebuie plătită imediat după înmormântare Punga trecuse acum în mâna dreaptă a lui Giorgu Era grea Economiile câtorva ani Săptămână de săptămână și lună de lună În așteptarea evenimentului Poi mâine, repetă tatăl la cula din orși. Merse apoi la fereastră și rămase un timp privind gânditor afară. În colțul ochilor i se aprinse o luminiță ciudată. Vino, își chemă fiul cu glas liniștit. Giorgu se apropie. Jos în o gradă, pe frânghia de rufe, atârna o cămașă Cămașa lui frate tău, zise bătrânul aproape în șoaptă. Cămașa lui Mehili. Giorgu rămase cu privirile ațindite într-acolo. Albă cămașa flutura în vânt. După un an și jumătate de la moartea fratelui, maică s-a spălase în cele din urmă cămașa pe care acesta o purtase în ziua uciderii sale. Un an și jumătate, plină de sânge cum era, cămașa așteptase, după cum cerea obiceiul, ziua în care avea să fie spălată. Se spune că atunci când petele de sânge de pe ea încep să se îngălbenească, sufletul celui ucis se zbate neliniștit cerând răzbunare. Martor, nepărtinitor, cămașa dovedea că nimeni altul că sosise momentul răzbunării. Prin ea, mortul glăsuia din adâncul pământului. În nenumărate rânduri la această de singurătate, Giorgu urcase în odaia de sus și o privise. Petele se îngălbeneau, se îngălbeneau mereu, ceea ce mărturisea neliniștea mortului. Și de câte ori nu o visase el albindu-se printre clăbucii de săpun și fluturând apoi pe frânghie în vântul primăvăratic. Dar dimineața o regăsea tot acolo, plină de pete de sânge uscat. Acum cămașa era întinsă pe frânghie, la vederea ei nu simți nicio ușurare. Ăst timp ca un steag nou ridicat în locul celui ferfenețit, în odaia de sus a casei familiei, crucicie, fusese atârnată cămașa celui abia îngropat. Frigul sau căldura aveau să-i schimbe culoarea, poate pânza din care fusese țesută avea să se rărească, dar nimeni nu va băga de seamă toate acestea pentru că ele vor părea tuturor niște mesaje misterioase cu neputință de tăgăduit.